Benoa, datozen minutuetan irungo udarretxeak behemendi landa garapenerako elkartearen laguntzarekin antolatzen duen landa murako garraio zerbitzua izango dugu aipagai eta honen inguruan mintzatzeko ba, zerbitzu horretako gidaria dugu gurekin telefonaren bestaldean Carmele Tolosak, eso, atxalde hon? Peno, zerbitzu e, honen inguruan, esan behar da ba, duela ba, irurte, ba, esperientzia piloto bat edo bizi izan zen utela, eta orain azkenik martza, martxan jarriko dela, ez? Bai, alaxe da. E, pena bat izan duzen eten behar izatea, baina, bueno, e, unbait momentu gokietzen ura eta horretan orre, orre, geditu zen. Esperientzia beza oso polita izan duzen, e, inuiz etzen horrelakorik gertatu, normalian landa ere moa pues, baztertua bezala gelditu egiten da eta bueno, pues, eh, apatean bat eh, bertako jendian dako izugarrizko aldaketa izan duzen ez eh, beraiek nahizuten nian, batzuten aukera pues, eh, beren ez bizilagunak ez familiaren beharrez izatea eta bere gauzatxoak egiteko pues, posibilidade bat Zan ere, bueno, ba iri herritik Kampo da, irungo landaremoan ere moan, e, bueno, bimila e, pertsona inguru bizirela e, kalkulatzen da, eta horitatik, laurdean bat, e, ba, iruro eta urtetik gorakoak dira, eta ahientzat, ba, bueno, oso baliagarria da, horleako zerbitzu bat, ez? Ba, bai, ba, e, hombre, hor pene izaten da, askotan, bueno, zerritarra berez, autosuficientia zaiatzen da, izaten, ez? Orduan duan, pene izaten da, ez baliatzea behar bezala horrelako zerbitzuetaz eta, bueno, pues, erabiltzen dutenako oso konten -so daude. Baina, orain dekan esfortzu txiki bat egin behar da, zenbait e, txetara, zenbait baserritara iditzi eta esplikatu ongi e, zertarako balio duen, eta behar ere ikustea, oza, ez dutela... ez dutela gelditu biharretzian, jazzarrak birelako edo... ez, atera, e, atera txetik, eta betiko gauzak jarraitu egiten. Ez dara dira izan e, arazoa e, komunikabidearena, ez? Hori da, eta funtzionamenduari begira, ba, bueno, zuek eskaintzen duzuten zerbitzu horretan, askinean, e, bueno, ba, aukera maten di, landaren muan bizitiren biztan lehoi egei, ba, urdu bat lehenago e, abixatuta, ba, bertara urbiltzen zarete, ba, Gauza ezberdinak egitera laguntzeko, ez? izan Joan ospitalera joan edo irunera orbildu erosketak egitera, holako gauzetan laguntzeko, ez? Bai, bueno, ordu betearena eskaia marra izatena zen askotan berba da irungo beste irun leku ondia da, herri ondia da. De igual beste puntan zaodetazalla da iristea, ez? Eta bueno, saiatu egiten gara percorridoak antolatzea eta eh etxe batetikan baino gehiagotekan, ba furgoneta betean izatea, ez? Ordain horren ombre, da ali zan eskero eta medikuaren datak normalean badakizkigu eta horrelako urgentea balean urgentea da, baina normalean e, hori adinako pertsonak ez dute halako premiarik, es urgentziazko premia dute familiakin egiten dituzte gausak. Pues bueno, aldez eskatzea eta bueno, bon, horrela gure antolamendurako Pues izaten isatzen da. Gero, eh, guri eskomentatu nahi noen, eh, aparte, eh, zer eh, e, asko ere eh, ibiltzen ditogula. Eh, bueno, edo ibili izan genituen aurreko esperientzian, pentsatzen dut oraingoan ere hala izanen dela, ez E, zenbait emakumeak batez ere emakumeak ere la horreta ez deitu egin dute pues, bueno, goizean e, batez ere goizean aurrak eh autobus geltokitarara edo bueno zenbait kasutan ere eskolarara bertara eramateko, ez. Eh? Ados eta bueno, pentsatzen dut e, aipatutako bezala lehen egoengo esperientzia horretatik, ba, bueno, jende hori edo bueno, leku horitan bizi jendea gehiena esagutuko duzula, eta zure ere pertsonalki ba, bueno, zerbait eskainuko dizula ba, aukera hori emateak, eta, bueno, hor beraiekin harremanetan izateak, ez? Homre, mira, lanak nik, oza, egia zanbar dut, oza, oso gustokoa dut e, bazerritarrekin, ni bazerrikoa, nahez, <laughs> oza, beti inguru horretan ginen, eta e, bazerritara berez oso eskertua de den persona da, eta, oza, nes da gitnola zen, oso lan polita da, eta jendia konten dagozuk konten zaudelako, eta, bueno, nik uste den gauza bat egiten duzuna beti alaiago, beti zure onena ematen duzu, eta nik uste aurrekoan zirenak denak, deitu egin ditudaniak, denak ezta bakar batek ere ez ditezen kontrako deuzere, zeuden, bueno, zoratuak, minorla, zoratuak. Eta, bueno, ipatu duzu batzutan, ba, e, beraien kabuz e, baliatu nahi dutela, eta behar ba, bera beren burua blokeatzen dute, hola, e, e, Azken batean laguntza bezala eskatzea ikusten duten hori egiteko, baina bueno, azkenean zuere... Ba, nolaz baite, pertsona ezagun bat zara, orperi ezagun bat zara, horreke leher laguntzen dizu, jendearekin harrema naizateko orduan? Hombre, a ber, den handako ni ezen pertsona ezaguna ez naiz, oza, eh, ni auzo batekoa naiz, orduan beste puntako hau zoa, hau zokoek noski ez dira ezagutzen. Hombre, hau eh, eh, zo horretan eh, referentzia baldin badute, norbaiteke lehen, erabiliduen eta horrela, benpensatzen dut esango, dideola ez, nolakoa naiz zen, eta hori bineo. Hor, alpatu nahi nuen hori, eh, askotan ez diute beharra eh, behar hori, eh, ikusten furgonetari, bina, askotan jeneriz, bina, joan lagunakin kafe batatzea, apai, etorretara aukera biltzen aldut, pos pues bai, pos pues bai, zena Harremanak beste personakin harremanako oso importantea dira, Ta, askotan hori ja ez ditu, ikusi ez dituzun personak eta ikusteko aukera ere ematen du furgonetak. Gero, bueno, ba, prezioari begira, sandeiteke, bueno, ba, du e, prezio normal bat, e, bat hogeita marrekoa, eta gainera, ba, bueno, erabilida aitek ere mugitxarteran, ez da gero ordeinketa e, bai. txamponetan egin bardeen, bueno, sartzen e, bai. da ere, beste dozein garraiok duen deskontu hori. Bai, hori da, e, ordeindu, ordeindu egin bardea, e, berez tarjetak izaten duen e, kopurua, bidaillak egiteko torrela ez gastatzen zen, ez da furgonetan ez da makinarikan, hori erabiltzeko. Orduan, ordaindu egin barda eskuz. Baina bai e, aplikatu egiten direla deskontua. Orduan, hombre, kasik ezta erdi prezio, baino ia ia, erdi prezio ban ateratzen da. Ba, zero, hilurro gaitama, bisenten motan. Orduan, bueno, bidai bat ateratzen zaizorron, bat berro gaitan laukin egiten zu juanta juan etorria. Ez gaur egun hori usteri bada. A dos, gogoratuko dugu beraz, eh, irunen. Eh, horren ez ezaguna, baina zabala den eh, landa, ere muan e, ba, la, bueno, ba, biztan lehi laguntzeko garraioa haue martxan e, jarri dela eta ba, bueno, azken batean aipatu zu ba, bueno, nola antolatzen zareten eta azken alitzateke gogoratzea telefono zenbaki hori ez e, 6-0 bai. sortzi, e, 4-0 behatzi 0 bai. sortzi telefonora deitu eta hor e, bueno, antolatzen zarete zuek e, ba, bilatzera juteko ez? Bai, hori zebera, hori zebera, bai. Bale, ba, mi esker benetan karmele eta, bueno, ba, ondo jondadia zerbitzuak eta, bueno, ba, jendea e, landa ere muko erritarroiek, ba, pozik jarraik dezaketela zerbitzonekin. Pues Baina, espero ezagun, eta zenbat eta gehiago erabiltzen duten orduan eta hobezen, seguro ez dutela gentzen, bezala, behar bada, erabi, erabil... Eh... Gutxi, erabilpen gutxi egegite malinazok ten doi dute berriz. Orduan, pues bueno, bai, e, obeda erabilzea, iaketa hor dugun, eta gainera oso presionian ateratzen zaigun. Hau ba, mi esker ez netan. Bale, bale, agur.